Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira. Allahun e madhore falendrojm pe tin dim te fal e kërkojm. Lavdosaut bekimet e Allahut qofshim Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i familit i shoqet dhe të gjitha qi që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fund të kësaj bote. Të ndrozozë rreth na kët pjesë dherën në kohën e zanët gjumës, të mundohme që dë vazhdojmë të utje me temën e rëndësishme, ma dje jetike për neve, që kemi filluar me të rejtuur disa gjumëa më herët. Imi dyke fode për adhorimin, i cilë është qëlimi i krimit dhe roli kryesor ju në jetë në kësaj botë. Mëndaj të njihemi me adhurimin të i marim odzimet e duhura për adhurim cilësor, për mbajtësor me ndikim, është pa dëshimë nga temat më të rëndësishme që duhet njërim me to. Në takimin e kaluar kemi folë për shtyllat e këti adhurimi, në mbi që ka ndërtohet kjo adhurim që tjetë funksionali, që tjet izbatushmë dhe praktik dhe kimi thënë, janë dy shtylla kryesore. Shtylla e parë është dashuria ndëj Allahut, dashuria parezer ndëj Allahut më nuar, dashuria që nuk ndikohet nga asni rëthan, është dashuri në mund qënësore që ka të bëj me lidhin me sërobit edhe mes kriuesi të ti. Dhe Shpjullat ditë kemi thënë është në nështrimi dhe përullja e pare zervë nda Allah të mbënuar. Dëmon, në nështrimi nda Allah të varë e kvotar nuk dikohet nga asë një rëthan, nga asë një situatë, por gjithë më në besim të alë duhet e ti gatshëm që ti përgjigjet thirje së zotet e ti. Nga së është i bindur se thirje Allah të varë e kvotala për robin është një thirje cila para së gj Në ti, në dobit, është në dobitë të tij, në dobitë njeriu është. Prandaj i përgjigjet për shkak se është në dobitë e tij. Dhe i përgjigjet në shtuat për shkak se është e mundur ngase edin njeriu se Zoti ti nuk e ngarkon asnjë për të mundësive. Prandaj është të Dhe e mundur të zbatohet. Dhe gjithashtu të di se në bazë të përgjigjes së tij në kthirje ai do të jap llogari, andaj përgjigjet. Për arsye Ndashimi në i Allahut te barekotala është i parazerit, pa, pa hamendje, pa hezitime. Këto janë dy shtylla elementare, kryesore mbi të cilat ndërtohet një adhurim funksional. Nëse këto dyja nuk janë si duhet, adhurimi nuk mund të funksionojë si duhet. Nuk mund të realizohet si duhet. Tash, pasojë që e kemi po them këtu kushtimet funksionalizu nga dhurimin, e kemi bërë tash praktik, e kemi, e kemi zbatu qka mbetet tash për të eksaj, mbetet të pranohet të kalahet e bare këtale. Nga se ne jopim ja mundin, një përpje kemi, por gjithë mundu të interesohet me dhe të kujdesimi për pranimin e veprës. Kur themi duhet Allahu me pranu veprën, që Allahu na pranon veprat tona, kjo është një lloj pasiguries se njeriu mundet edhe kot me u munduë e Allahu mos i pranoj veprën. Nuk ka këtë çështje e pasigurisë. Nuk ka këtë çështje e eksperimentit provojunë. Për shkak reguluar me regula. Da ki me thënë disë fërë të nërëzë e se feja jonë është feja e regula dhe feja e disiplines. Nuk ka në fejnë tonë kas, nuk ka në fejnë tonë kunderthënje, nuk ka kunderstime, nuk ka në fejnë tonë kush qëfar dënë dhe si dënë me bo, jo. Nga so shfeja laute, vare këtale. Andaj edhe, kush do qoftë në këtë dunja, qëfar dolej autoriteti apo pesha apo ndikimi që mund kjatë, nuk mund të kjatë ndikim në ndryshimin e dispoziteve të fesë. Ma dje këtë ndryshimin nuk mund të abonas vetë Muhammedi sëllë Allahu al-Sanë, pa lejë në Allahot të manuar. Kjo është feja jonë, nga së so është Allahot, i vetëmi që japë leje për këtë qështje dhe që përsa këtë regull ashtë Allah i manuar. Dhe e këtë e ka bërë, e ka bërë në Koran duke e shpalë librin, edhe në sunet odzimet e pejgamberit sallallahu a sallam, duke e dërguar dhe frimzuar dhe shpalër pejgamberit a lehi sallam atë që ka të bej me kuptimet dhe praktikimin e dur të odzimet e ti në shpalje, në librin e ti. Kjo e fejë jo, shumë është e qartë. Pandaj, kur themi, ne banëm po Allahu a pranoft, A është kja dë më honë që Ta është Allah me dashtë Ta prana me dashtë Allah Ose prana në veç që ashtut Jo Allah me dashtë që ashtu e manë Dhe s'ko këshën alë Allah të barë këtala Mirë po Zotit Gjellewale nuk ka bërë që Ta përdur E përsin që e kombinive Edhe pandë një arsuje T'ja refuzon njëri u të adhurimi dhe mundën Jo Allahu Gjellewale nuk i bën asë pujt pa drejt Allahu Gjellewale është i drejt Pandaj kusht do që i plëcan regulat, i plëcan kushtet, Allahu ja për në adurimin. Kusht do koftaj? Ndaj, një do të interesojmë për kushtet e pranimit. Këmë hojt për shtyllat e adurimin, ta është masë që kemi në dërtu adurimin, dëshumë që tja ofrojmë, dërgujmë Allahu të bare kotele angajimin ton, adurimin ton. Kur Allahu e pranan një adurimin, pëtje, kur Allahu e prënë e dhërinë. Prënimi e dhërinë e dhërinë e të rëzër, a mund të ndëllidhet përshambull me ko? Nëse përshambull nora tre e bën këtë pun, Allahu të prënënë. A bën të regjus es, a është e lidhë me kon? Jo të të rëmishtë. Me ven, nëse Allahu dënë me të prënënë vejpër, do është me shku dhe në caktumë, meke. Qëka të bëshë jashtë meke, së garantojnë. A është kështë e reguluar? Jo. Ose për shambull, me ndëllitë Allahu pranimin e adhurimit me indivitë caktumë. Nëse për shambull, shkën të filon njeri, edhe përmestie dërgënë, adhurimit e ka Allahu, a zogjallë, Allahu pranë. Qëka dërgën një tjertë, ka rrug tjera së pranohet. Ashtë kështu? Jo. Në finë të nësë ka kështu që të qëdra njeri mes njerit edhe Allahu të azogjel. Allahu ka ha për mundësin që njerëzit të lidhen direkt me Allah në të barekotale. Atëher pra. e pra. Cënët janë kushtet e pranimit të adhurimit? Nuk janë shumë. Dhy. Dhy kushtet. Epa janë dy shtylla që mbiton dërtohet adhurimi dhe është funksional dhe janë dy kushte që nësa to plëcon adhurimi pranohet. Sa të në këto dy kushte? Kushti i par të dhër, dhër, që të pranohet adhurimi i kujdo qoftë është sinceriteti. Që të abën një vej për për Allahun Gjallaj Gjallahu. Që atë mund, atë përpjekje mosta bën për asë këtë tjetër pas për Zotën e ti. Qëlimi i ti kryesor dhe i vetëm dhe final në gjitha përpjekjit e ti është kënësia latëmanuar. është Zotë i Gjellë Gjirelli. Nuk e bën për hatër të njerëzve, nuk e bën për hatër të kërkujt. E bën për tjubin dhe Allahot. E bën, pëse Allahu gjalla gjallalu, e ka këku piti. E unë i përgjigjim Allahot gjalla gjallalu, e atëra është të dërim. Për shamëll të nëzërë. Një në njëri, në njëri nuk falet. Nuk falet. Edhe, i shfaqen problemet saktuar në borshtin kurizor. Mjeku i thët, kene uj për levizjet saktuar, a, ndaj të preferaj më fal, nga se në levizit në mazit, shumë bukur, dhe më thonë, shumë bukur, fillan që të normalizohet, qështja e boshit kurizohet. Nga se është një levizit fizike, që i përshtatës shumë, shërimit të përlimi që e ki. Edhaj, vjen gjami. Nuk vjen gjami, pëse e ka obligim më fal, a pëse la ka bë obligim, Por vjen për shnet Më kanon që është shnet me shku në gjemi Kë njëri që vjen që është në gjemi A për në të dhërimi ti? Jo Jo Nga se e kapru Kësh kërkesa për shëndet Jo për gjin dhe lotë ma nëmoha Shumë e qartë Një njëri për shambull Vjen Ramazani Edhe nuk Nuk ka gjëram pëse ka obligim Ashtë nuk e ka përcimë Allah në manumë, jo, nuk e ka atë këtë se ka këtë në në e, planën e ti, në konceptet i se ka këtë. Por, ka ledzu një shkryma atje dikun, në portalët dikun, do bit shëndetsore të agjerimet. Ka shumë do bit shëndetsore. Ka shumë do bit shëndetsore. shëndetsore. Thotë, ka mirë kjo puna më në gjënu, ashtë ashtë nukom do pëlejmë me lukët, apo edhe Për loë këthë për njënaj. Jo një për sevabë. Jo për me knaqë Allah në azogjel. Veprimit të tje e i thuhet adhurim? Ja. E ja, sot është adhurim? E kështu me malë gjithë qëka. Gjithë qëka. Respektin dhe i prinderve është adhurim nga adhurimet më të më dhoja. Një njëri i respektan prindet ti, i këqur prindet ti, pëse? po prendikom sa tani thoin hallku çu she la babën a është odhurim ja a është odhurim kur i respekton i dëxhan e kujdesesh ai shërben pse pse allah ma ka bë obligim e tash po a përshë, i bremsëm, me bo. E shumë nësija, për shkak niyet i brancë niyet me bu niyet është shumë rëndësishëm për kënd për e bën pse po e bën çka po televiz me bu kë punë nëse qëllimi është i sinqert për hir të allahut dhe për t'ju përgjigj allahut është adhërim. Që kështë? Ande Allah që ka tha? Wa ma umiru illa lija abudullaha mukhlisina lehuddin. Ata nuk janë urdhëruar, shë ka? Ata nuk janë urdhëruar që ta adhërojnë Allah në ndryshet përveç, duke qenë sinqertë. Asni formë tjetër e adhërimet nuk pranohet në këta jetë. Që? Që? tjetë për Allah në sinë qërtë. Eso koha e të në kuran, eso koha hadithet shumë të qërë, është e me gjabë, sinë qërëtetit, por përpërmanën si, kusht i pranimit është me kunë i sinë qërtë. Për i të lotë. Andaj, a ka, a ka njëri qasje në zemrën e tjetërit sa është i sinë qërtë a ju? Ju. A ma edhe njëri nga zemrë ati a është i sinë qërtë, Edhe, përndaj, ti nga kë piknisje munësh me dit, ose munësh me fillu me dit, a ta ka pranua laudrimi në për johën. A i kone sinqer? A i kone sinqer? A ke pas për Allah në zogjen? Nuk të bëjmë përshtypje pas taj fjallët, as lavdatat, as sërtimet. Gasi të të ki, E ki sunimin tënë, të e ki qëlimin tënë, me kohen për Allahun e sinë qërë. Thotë, Allahu të barek o tala, një hadith këtësi. Hadith këtësi është një, thënë që Allahu e ka thonë, për e ka përcet pejgamberi sotësën, mi ashtë të kuranit, sështë kuran kjo. Amo ashtë, thënë një Allahut, o shërënësishme. Allahu gjellera ka thonë, e ne agëne shureka i ani shirkë. Unë jëmë, ajë që fare nuk kam nevoj për ortak. Gjithu kush në dunia ka në ujë ka në? Ortak për kras, këshiltar, njerë ka nevoj. Allahu është i vetëmi që nuk ka nevoj për ortak. Ska nevoj? Andi Allahu thot, ajë që bëndë do një punë, e qartë, ajë që bëndë do një punë, dhe ma shoqëran edhë dikant tjetër në punë, të rektu huve shirke, e të brak e lo edhe ata, se pranoj edhe punën që ka bo. Njëse ka bo për dikën tjetër. Përnda njërës mund për me bo punë dërshme, për më tivit sektuara, por Allah ju thëtë, sot s'ka shpullim, pse e ke bo për me thon filoni, a i shkonë. Njërës të kanë thonë, e ke bo për i shta, a ka thonë njërës pu, e ke marë se bo për në du një, që ka për të në më? qekonit që, të përla s'ke dojnë në bëhë? është nërmanjë, është nërmanjë, të s'ke po për Allahon, asë u gjerë. Kusë zë bënë për Allahon, e pagune Allahon. Kusë zë bënë për Allahon, se pagune Allahon. është të qërë. Edhe e dyta, kushti i dy, që du me përlidhë me ta, një pari thashtë, sinceriteti, kushti i dy, është të që, adhurimi, Me plot kuptimin e fjalës çoft, fjalë çoft, për shembull vepër, çka do të thotë që është adhurim, duhet të jetë në përputhje me udhëzimin e Allahut xhënna xhëralu. Duhet të jetë në përputhje me mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një në njëri është i sinqert, shumë i sinqert. Ai e bën një punë komplet për Allahun. Hiç nuk i bujin për shtypë njerëzit, fare. Vjen e fol xhumon. Për Allahun e mamnun. Amë xumon e fol 30 recitate. Fo dy pak xhumoja me vlerë, një punë me, me shtuva. Dy recitat xhumoja tërë ditë e madhe tërë me vlerë, vetëm dy e keni pru. Jo Allah. Atë bën ne pesë. Ne pesë recitate pes xhumon në. A dhe e folë, 5 rëgjumon, po kom qef në shush. Me qitë kusht, a pranohet të adhurimi? Jo, e s'pranohet, që du të me kunë që këtë në zoti. Normalë këpë unë, a po, a është e le gjikshme? E le gjikshme. Që të thimi, la ilahe illallah, e dhe thimi shka? Muhammed në Resulullah. La ilahe illallah, nuk adhurim asë kë posë Allahot, veç Allahot e abu i vepërt. E Muhammed Resulullah, që këj p Allahu nuk ke si su, e adhurojm ndryshe përveç sipas asaj që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Profetia e Jonës më mirë se so shkoj, standon ku rregulla, sqoftu për hatat kërkujt. Andaj, më mbledh në Zoti mos e bë, Allah e ruti, por për shembull, për shembull, më mbledh për shembull Hoxhallar të niveni. Edhe më thon për shembull, sivjet, sivjet mas është, do të themon të rashi qëpësh, për anullojëm gjumon. Për anullojëm gjumon, edhe për lëjën e më falë me internet. Sesli aty, pej atje, zën, në pejzyrës të bashkës islamatja e dhezëm, edhe tonë lidhë në këtjeni, falëm, a ban? Ja zë banë Allah, se ja këna më falë bashkë, ja e bëjmë drejkë, a ban? A ma kështot me se ka regula. Se për banë qyshdo u shtemë të. Ose për shaman ma njësë, nuk banë. Se ka po pegamberi sallallahu alai sallam. Andaj besim tarë gjithë në dudë me pyyti. Gjithë në dudë me aboqë të dy pyyti. Gjithë në! Për hirtë kujtë pa e bajë, edhe kush më kathon me boqë e shto. Nisi kur dhe lë ruvi për Allah të manun në kërë rëjkulli fejës, kësë ka asë me hatër temës me tonë, në fejë, Allahut është. Në jesë të njerë i delë për Allahut më në. Allahut thëtë, në rëbjëm, e pse falështë gjymonë dureqate, të në jetit e madhëtë, pse, që i thushtë? Ja rabë e kun falë dy, se për i gamberit në kam su qështët. A delë për i përgjësisë? Po, komplet. A më nëse se falë dy, e falë përstë E pëse e falë që do bëjmë kusht ka dhonë pesë, bo Allah e zë gjusht qefi, po a po më finë tem qefë tëmë se me lomë, a po, se ke pun qefi, pëse e në ki bu, kusht ka thonë me bu, kusht ka mësu me bu kështu, a në që kjo është punë e afe së tonë, se so shkëm e qefë, ose për shambull, ose për shambull, edhe braktisja me lomë, me lomë, filonit, pëjallëjmë këtë puna me bu, kusht ka thonë me l jep sadak, fort një më njerëzatëm. Të shna për hatër, që a i një më në shumë, i thejmi, qërë ti në mazës e këi bërqë. Mosu falë. Ti e kela punën të në tëne me sadak, mosu falë, hej që e ronë jam se, te ime qëtë është kanë gjenetë. A gudëzën dikush me thonë qëtu? Ja, as gudëzën. Ja, as gudëzën. Ja, kush gudëzën me, me ja eliminu dikujtë obligimet q pëse pëmëdhime të se pëjabë shumë, a ne, a i pëse jabë shumë, se upë Allah, këtë këmja, kombezu Allah me se vabë, a ma burqë, a jo barqë, namazë, namazë, a po, përndaj, këtu e në senë që kanë regula, në kamë sufeja që shto të përë, nuk kamë buë kurë qatë danë, qështë danë, dutë në pasë, në bulis. në bulesë, në pasë në bulesë, pa. përndaj, nëse, nëse njëri, Këtu edhe në ekonomi, kër ka dalje, pasnë, a ke pas në bulesi, a ke pas në ka qëhargjime, edhe këtu, kër ki dalje dhe veprava, a ke në bulesi, a ke leqt limitat, kërsh të ka thonë? Këtu janë dy kushet kryesore të adhurimet. Kërsh e plëtson në veprët të ti, kërsh i plëtson këto dy kushet, ja prënen Allah o adhurimin. Altë. Me garancë, me garancë, kjo së shpun, te përvojme, me garancë, Nga sallahu gjallavala, që ka këtho në Kurantë të mëzër? Ka këtho në Kurantë, En ledhi khalaqa l-mauta wa l-hajate li jebluvekum ajukum ahsenu amela Allah është e që ka kryuar vdekjen, edhe jetën që t'ju spravon juve koshëmëve për mirë, koshëmëve për mirë. Djetarëtë kë janë pytë, kur një njëri bon për për mirë? Kur ndjej që është punë e mirë, ka thon kur i ka dy kushte. Kur është i sinqert, edhe kur është nduqtë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Apo çfarë punë mirë? Kur nuk është i sinqert, sa është e mirë? Kur nuk është nduqtë pejgamberit e sa, nuk është e mirë se me konë mirë që të bëj. Prandaj e përmbledhim kështu, praktikisht dëshminë që me të ina bo musliman edhe me të musliman la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Allah na bëftë të sinqert. Në i pasur zemra tonë nga syfacija, nga vetë pëlqimi, nga qfar dole njull e apo s'munje që rëzikën prejimin e vepres. Nga njëra anë, dhe nga në tjetër, në mundësoftë Allahu të e bara kohë talë që qdo vepër që e bëjmë besim, fjall, vepër, qka dojë që e bëjmë si adhurim dhe Allah të më norë, të jetë në rrugën e Muhammedit sallallahu a.sallem që të pranuhet vepëra si duhet. Allahu në i pranuhet vepë shpollimin për to. Me kaç paja po fond për, për sot. Mosallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam, risimik këtë. Në nazar burri sa vështatëri mundsi nga se si jashtë nuk kena pa mundsi më shtruhet, shtruhet për shkak se ka shi, ama plesoni sahat të posht, sa dia është hap, mundi me shkoda posht, më fal, ka mundsi i posht më fal. Andaj besaçi ka vënë mjaftuar shumë pa ngushtuar tepër. Zoti urut ta dëgjoj me zonën bashkë.